Так казав мені і мій чоловік. Була дурна дівка і лишилась дурною, засміявся золотий голос. Я тобою гордився, як своєю дитиною, а не власністю. Своєю дитиною, розумієш? А це різні речі. І все ж очевидно, тебе цілком не вполювали, коли ти так рано прийшла сюди. Так що ти поквитала зі мною, моя любко, бо ти жінка і ти мудріша. Не відпускай мене більше від себе. На те я не маю волі. Може, ти літатимеш вищими садами, а потім сама вернешся до мене знов. А може, залишишся десь в іншому саду і згадуватимеш про мене. А може, уже й не згадуватимеш. Це вже як забажає воля Божа. А чому ти в цьому саду, а не в іншому? Не знаю. Мені тут легко і не самотньо. Я був у багатьох садах, але тут мені найкраще. Значить, я заслужив цього саду і заслужив, щоб ти прийшла до мене. І мені вже більше нічого не треба. А я тут вільна робити те, чого не робив у житті. Я тут просто живу. Живу. Але я не вільна не думати про тебе. Знаю, що ти ніколи не була вільна від мене, але я тебе не можу звільнити від твоєї неволі. А я й не хочу. Та добре. лиш не добре, що ми ніколи не будем разом навіки. Звідки ти знаєш? Я ще повернуся. Ні, мабуть, ти не повернешся більше. Але чому ти не хотіла бути моєю? Не вгамовувався голос золотої душі, що прихилялась. Мов цілувала пошарпані мої краї. Як я могла сказати цьому колись красивому, фанатичному чоловікові, що я боялася? Боялася, що колись його любе живе обличчя скам'яніє на моїх очах, і мені доведеться цілувати його мертвого. Він не міг умерти для мене. Він і тепер не умер, бо я не тримала своєї теплої руки на його холодних пальцях, і мої палки не торкались його застиглого чола. Я вже вмерла, бо бачила своє мертве тіло, а його мертве не бачила ніколи. Отже, він пережив мене, і ми не зустрінемось більше ніде і не зів'януть наші обійми і наша жага ніколи, бо кожен із нас перелив їх у те, чому були чесно віддані в житті, своїй улюбленій справі. Отож, наша любов безсмертна. Я мовчки дивилась на нього. Довго-довго, і, не уявивши його колись на уста і палаючі долоні на моїх орудях, помахала йому душею, мов крилами, і розтанула засяючою брамою брамою восьмого саду, гнана жалом і радістю нездійсненого, зате солодкого і незабутого сердечного трепету. Така любов була варта такої муки. Але душа моя летіла вище і вище, і чим вище, тим легше і радісніше, і я думала, чому, переживши потрясіння і печаль у кожному кросі, мені щоразу ставало легко. Так, ніби я щоразу виходила з купелі. Ні, я не могла очищатись, бо в тому, що я пережила тут, по смерті, не було скверни. То було моє минуле, але то не скверна. А що тоді скверна? Я не знала нічого. Я прожила у перевернутому світі, як у Божевівні, де все існувало навпаки – люди, речі істини то як я могла знати, що я скверна? Єдине, чого я там навчилася самотужки, розрізняти добро і зло, а більше нічого. У казармі, де всіх змушували підстригатись однаково і зав'язувати однаково шнурки на однакових черевиках, лише велика сила волі мала зробити тебе не таким, як усі. Але добро і зло, може таки, найкраще пізнаються в казармі. А я все своє життя прожила в казармі під свист батогів безсоромних наглядачів. Я засміялася сама до себе, то я мілітаристка, але в житті мене називали пацифісткою. Я хотіла всіх зрозуміти і всіх помирити, а це було небезпечно, бо багато хто не хотів миритись. Вони думали, що житимуть вічно, так і відходили непримиренними з брата вбивчого краю, не навчившись нічого прощати і розуміти у безумному леті амбіцій і власної захванності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 Він нагадував гамірна толпу, який чекає на зелене світло на перехресті. Коли я влетіла у наступний сад, мала час розглядітись. До мене ніхто не поспішав, мене ніхто не кликав.